چلہو دعوت الحق آواز با او جسو غیر اللہ تا آواز کی ناوگم رہی دا ضلالت تے وما که دعاو الكافرین اللہ فی ضلال سورت ابراہیم پاگی پسے ذکر کن نزول کے پس د سورت نوح ندے کنو علی السلام ډیر مخک راغلو کنه او مخک سره مناسبتوم دا دی چې سورۃ کې اصل دعوا ذکر شو په نبی شرک فی الدعاء سره مفصل سورۃ ابراہیم کې دا ورسوي د دې رسول ضرورت ته ته څنګه من الظلمات الى النور چې خلق د تیارونه رڼا تر اوځي زم متا او چی التے وي پریشان یو کو امکرل الذين من قبلم قانون دا مکرونه کړیو دل تبووی چې څومره مکرونه کړیو بخیر د سورۃ ابراهیم کې چوئن کا نام وکړو هم لته زول منهل جبال زمرد مضبوط چې خرو نه خپل زین اپلا کول تدیوه سم وکړي بلدا چېل ته کی مثال نوم د حق او باطل بیان کړو اما زبذ و ما ما ينفع او دې سورته کې به موږ دغه مثال نبیه بیانې د کلمې طیبه او د کلمې ز شره سورته رات کې وی چې موږ نازل ک حکما عربین دا قرآنی او عربی فیصله ده او ابراهیم کې حکمت بیانې دا څنګه نازل شو له تخره جن من ظلماته چې خلق د تیارو نه رڼا تا رات کې د کائنات بیان کړی او رفع سماوات بغیر رحمتین تراونان ثم العرش او دې صورت کې دا غي تسخير بیانې چې ټول مسخر دي سخر سخر سخر ټولي تابع کړي دي څنګه دغه صورت رات ذکر شو چې ټوغي کړي شوی دی په اروپي امبرانو پسې مخکستان د دې صورت کې دا کې ذکر کی چې په خلیوې باندې لاس کې خوړو چې موایې او دغسی صورت رات کی تنبیحاتو تنبیحات لعلکم تاقلون لعلکم تتفکرون او دی صورت کی تذکیر بے ایام اللہ چیز بخانو واقعات کو تذکر کا کاغد عذابو نو دیو کاغد نعمتو نو دیو نامیو سبب دے دعوت تپاو اخیر صورت کې وې سوره رات کې ویلو چولل الالب او غي ات بیان کړیو سوره ابراهيم په اخر کې وې چول ي تذكر الالب القران نام دغه خلق عبرت اغستن کې څور څوک نه داواده صورت ترغيب في تبليغ تذكير به ايام الله ترغيب ور كهول رسول ته دي او خلق ت هغه پوخاني واقعيات يا سبب ده هدایتو ګرځي او صورت کي تمهيد ده او بیا څلور بابونه زمحيط کې باندې ته قران صداقت او حکومت او د نزول بیان کوي او مانعين و ذکر کې جدا څوک دي چې قران مان کوي تفصيل وو کې دې خبره بیا ود عوام موسی عليه السلام په دلیل سرا چې دا ته مونږ دا بنی اسرائیل د تیارونه راوباسره ورناتا ته تمدا سیوایو ودې کې بدر صبر زیات ضرورت دی ودې ته وایو چې نو کې د تمهید دی اول باب شروع کیږي نن هم آیت نا پلفظ ذا علم سرا هر باب پلفظ ذا علم سرا شروع کی گئے ہم آیات کے تا والباب شروع کی پہ لفاظ دا علم اور دیکھیں دا انبیاء و دا قومنو حال پہ دنیا کے چا انبیاء و قومنو تصوی قومنو آغی احوال دا انبیاء پہ دنیا کے دا والباب کی بیانی <coughs> نلصم آیات پوری بیان لسم کې بیا دویم باب دے په لفظ ظالم المتران او کې احوال ذکر کې قیامت کې چې قیامت کې بیابل بل شانته حالي یوبل سر جګل یوبل باندي اعتراضنا یوبل تقی غورونا دویم باب کې ودا بیان کړ اصلي رښتوم یاد کور بیا صلی رښتوم کې در ریمباب دې بیا په لفظ دالم امثال حق او باطل مثال د کلمې طيبې او د کلمې د شرک دا سره رښتوم پوري او سیستم کې به آخري څلورم باب ده علم تر سره اوږي کې زجر دے تخويف دے په پار د منکرینو سره د عقلي او دلایل نه چې د کائنات او تسخير په ذکر کوي او تېمه په حالت ابراهيم عليه السلام سره دلیل نقلی پیش کړي ابراهيم عليه السلام همزه زي دعوت لپاره چغم دنیا کې دامه سلکلې وا او په دې مسلې چې ورکم قرباني کړې ده نو هیڅوک نشي کولی په اولادې پرې خو ده په خوشي زه کې زنګل کې هغه تن الله اره رسول پاره چې داز الله آباد کې په دې سره عداغه دعاګانې زوګانې زوګانې زوګانې وو ذکر کوي یو څلکی الله <سؤال> سورته ممتاز دي هم پدې خپل داوي <سؤال> سره چې ترغی په تبلیغ او تذکير به عامه مله او درسي سلور زله په لفظ علم تیار یو باب پاول کرالې او په واقعات حضرت ابراہیم علیه السلام سره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پويږي په ماناد دي کتاب ابو نانزلناوی لےکان تا قران یو سیمو کتاب دی زګا چې موږ نازل کړی تا او حکمت یې څه دنیا تا چراوے جین بسکار اغسطیشی لام راغلے دا حکمت لیتو خرجن ناسا خلق من الظلماتی دیرو تیارون دیجم ازکا ذکر کڑا چو ظلمات تا دنیا دیر بے حدا و دی الان نوری یویرانا دا قرآن تا یویرانا دا توحید تا دا یورانا دا طول ظلمات دا پار کافی دا خوکرالا چاری دا طول تیری بلرش بی اذن ربیم دا حکم دی د رب دا دی تا تویت اللہ نیراج اگلے خو نو با اذن رب بهم یا اوی چنا <تصفح> اللہو تا اجازت کرے ادویم پا توفیق دخ پا رب سرام چا اللہ تعالی توفیق دار کئی نور معنا کې ال نور سمانا ال سرات العزیز الحمید یعنی په طرف دا غلاری دا اغزات چیزو راور دے استا اللہ شوید دےم الله الذي لا ما بالسماوات وما بالارضين الله هغه ذات چې خاص داغه په ارضی سوجي په اسمان نو کیږي او سوجي په ځمکه کیږي بل څوک بل نشته دا بل جابه کې سشته نه ځکه بل څوک لايق ندي چې داغي لارې تداوت دا ور کړې شي صرف الله لار ده نذا صورت دعوا تهخرج الناس من الظلمات الى النور عثمانين قي جدا الله لا تخلق را ولي دتيارو نه رانات رواسي نذا سوق چې مقابل کوي او د انماني الله يو ويل للکافرين دي تباشي تا کافران کافرانو دی چې د الله درونه نه مني الکته د پاره د کافرانو تازه سخت نام اللينه استحبون الحیات الدنیا للآخرت سبب بیان دی ته ولی دی ولیدومره کله کې پکو کړو دا دنیا د محبت ته دعوه کسان دی چڈیر محبت ساتی جن د دنیا سره سبب د کفر ادا دیتا چیست د دنیا باندې اخرت باندیم دیل ترجیح ورکی اخرتی اپی پریخ دی ویسود دونان سبیل اللہ او خلق منکی داللہ دا دی دا کتاب نام و يبغونا وجا زوري نشتا او چلول کوي کنه هل قطا الله کتابو ز حق او توحید په غلط رنگ ښکاراږي شکل ول بدلې لټې د حق لرا او دی لاري د الله لرا ای وجن کګه چذلار کګه ده وی تموندلار وی نه غاړه تو ګور نه غی لري تا او کاګی لري تا نه غی تاسو په بخت دی اولایک فی ظلال مبیدو تا کسان په ګمراه لری کی دي به مار سلام الرسول الا بلسان قومهم الله یذیم مصالحا رحمه ډیر تنظیمات کړی دغری کې یو تنظیمدار دي چې مار پیغمبر د خپل قوم په جبلې غلېو دا قوم نه او دغې په جبا پويدو دغې په خوې خصلت پويدو زيده پاره چې دا خبرو او تواضی حقیقت نه دي غلې مونږه ایسو پیغمبر مګر په جبا د خپل قوم هر پیغمبر چرته د اصل علی يبين لهم چ وضاحت وتو کې ضرورت توضاحته وزاحت <تصفيق> او وضاحت الکی چی ته دا قوم په جواب وویږي ها کدی وای چې ستا جواب عربي ده او ته ټول دنیا ترالې غل شوې ټول دنیا خو عربی نه ده دا خو صرف دا, دا عرب قوم چدي هغه جواب عربي ده ټول دنیا په ده نو جواب دا دی چار عربي ده هر چا چې په ده ها پولیس کده ډېره 5000 ډېره سانه ده په نسبت سره نور تا اریت عجمی ویخه او اجمي او جماع چلاواله تویل شي نو دا سوال کړه چې دا لغت عربی ده ټوله دنیا لغتې ښا دا سوال ناراض دي په دې باندې دیبين لهم چې وضاحت وکړي اوسا په لغت الله وخذا پیغمبرانو زمواريخ او وضاحت ته تبيين بيان ده او هدایت وغیرہ دا الله په اختیار کې دی ولي فيذل الله من يشاءو پس الله گمراه کی اوڅه چوغاری په خپل خوا خبان وايي هذي ميهي شاو او هدايت کیږي غا چاته چوغاری دا زمواري زمبياو نه دا اللہ دا لای اختيار دی او هو العزيز الحكيم اغلى زور او ذات ته غا نسوګ تپوس کول شي او په دې کې حکمت ته چټول نه او شان کوي دنیا بدغه سي زدوق اسم خلقو نڈکئی سوگ با گمرہانی او سوگ با مومنان صد اللہ حکمتو نقل ذکر کید موسیٰ علیہ السلامنا چه غمدق قسیق پل قوم طویلیو ولقدار سلنا موسیٰ با آیاتنا یقیناً منگلے گلیو موسیٰ علیہ السلام پاکپلو معجزو سرعا و توم اوی ان اخرج قومکا من الظلمات لن نوری چراو باسا دا قوم خفل بنی اسرائیل و دیتی ارو دا کفر و شرک رانا دی ایمان تا و ذکرون بی ایام دا طریقہ استعمال کا دا دیرا مجربا دا یاد کادیتا اغار وزی زازابونو دلل <تصفح> ایه بالله یار وزی د نعمتونو تک الله د غذر قسمه روزی په دنیا کې راوستري سود نعمتونو زمانه وا او سود ازابونو زمانه وا یاد ک یاد ک زګدی په جوان دي د انسان فزړ کی نرمی رازی <تصفيق> <تصفيق> ديوچن بنهار بيوي چبيازي ايته دليلن على جواز الوعظ المرقق للقلوب ديات كده دليل كده جائز د چي اوسري واعظ او دسي واعظ کي جائز سره خلق زرونا نرم شي المقاول اليقين هداث اوعو چېقين په مضبوطيږي دا جایز دي کنه چې دا حدیثو کې باب ده باب الرقاق باب الرقاق کې زغر هغه اغ خبري هغه خبري چې هغه سره د انسان سره نرميږي نرميږي اذکرم بی ایام الله روز روزی قوتولید الله دی کنا عدلته کې نسبت کړل الله ته بی ایام الله چې دا داغه الله روزوي دا دې شرافت پاره یا کومرات څنګه نعمت نور چې دا روزی ډیره خیستې چې الله به په خلکو باندې خپل نعمت نو کوي تکدا میاشت د ورځې وله مبارک ده ناز وکي الله بکي خلق باندې برکتونه او رحمتونه نازلې کڼه رضا کا سیاغان روادیم وي ان في ذلک الايات لكل صبار شکور به شکا پدی بیان کې عبرتونه دي د هغه باندې د پاره چډیر صبرنا کی او دیر شکر گزاری ولی دا لگ لگ سبر او شکر ہو پکافروں کیوں شتا تو مومن چې چه سب باری دیر او شکوری دیر شکر گزار ارستو بادی وضاحتو کی چه سب او شکور سوکو او د شکور معنا کی امام راغبو او دا غصی تفسیری کبیرم شکر ست ہوئی ہوا الاعترافو بنعمت المنعمی ماع تازیمن تا صرح چا احسانو کن رتو دا اغی احسان اقرارو کی جاو ما صرح احسان کرده انکار نشم کولی ما تعظیم اوزه به قدر کوم چې قدر یم کئ او توتين النفس علی از طریق او خپل نفس په دې طریقه واندې مضبوط کئ نو شکر تشکر ویل شي جزل جوکر خدا الله دې کنه نو چې هغه کوم نعمتونه دي نو باندې وې اقرار کئ کیا ہوا مز اللہ ډیر نعمتونه دي بیره ستاند دي او زه دل اللہ ډیر شکر گزاره یم فیز قال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم یات کے چوی موسی علیہ السلام خلقم تا چې یاد کې نعمتونه ده الله پتا سبحان دین دا ولي حکم شو کنه چې ان اخرج قومک د خپل قوم دراو با باسه نه نو شروع کړو قوم را باسي د تیارو او هغه نعمتونو ته یادې کنه چې ذکرونه نعمت الله علیکم غروځي چې bary ki pialan نعمتونه کړیو کنه د بنی اسرائیل خو ډېر راځي وي هغه مرزوہ راون فرعون نباچو هغه لاښو دی اخلاص شو سمره د نعمتو رازوا اغم رضوان چلا ولدی اوی گٹی ندول اس چینی روان اکلی او من او صلوائی پی نازل کلل اغم رضوان چبی بیت المقدس پتحک و اخپ الملکی واقستم لدی نعمتو نو دی کنا یاد که نعمت دا اللہ پتاسبان دی از ان من آل پر آونا کلای جست اخلاص کو دے فراونیانو رسول چره سول ویت اوسترل بعد عذاب او دیم کول چلالول به زامن ستاسو اجوندے پرخودی زنانس ستاسو او ویزا الکوم بلاؤم ربکوم عزویم او په دې کار کېم احسان وکنا درب ستاسو نړیړ لوی چخلاص یې کړی بچی کړی ده شکریا پانا دا کئ الله وی اعلان کړی دی و استعاذنا ربکم او یاد کاج اعلان کړی دی رب ستاسو شكرتم شكر كنو زبا تاسو لین شکرتم لازیدنکم کتاو زما د نعمتو شکر ادا کا نو زبم زیاتکم تاسو بم زیاتکم مستاسو نعمتونو بم ابن عباس رضی الله عنه وی لَإِنْ وَحَدْتُمْ وَأَتْوَاتُمْ کتاب زیعو اگرنلم ازما تابداریوم اکرن زبادار سو زیاد دله ولین کفرتم و او کتاب سنا شکری کوئیں ان عذابي لشدید نبیشکا چه عذاب زمادیر سخت دیں وقال موسیٰا اِن تَقْفُرُ وَانْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا او موسی علیہ السلام په نصیحت کې خپل قوم ته ویل هغه یو څه من نصیحتو غريزه ترغيب وې چې ذکرونهمت الله د یو بیان کړو ترغيب ورکوم اوس ترہیب ذکر کوي یریه کنا کنا شکريو موکلا نلاتاړو سکارنه وي وي موسی عليه السلام کتازو ناشکریو کړه تاسو اسوک چې پزماکه کیدی ټول ان الله الغنی حمید لبه شککه چا لبی نیاز زه اوستایل شه و دې ان دموای چمونګه انکار ناشکریو کړه نو د الله امر غټ نقصان دغه جواز د عبادت څوک کوي الله وینا ځان لیکوې فإِنَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيد مطلب څه دی چې فائده د عبادت دا هغه بنده تره ګرځي الله ته سہاجت نشته د الله وتعالۍ ته نشته ځن و نقصان کوي الله ایزمه هیڅ نشه کومه ده هغولي فإِنَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيد دغه سہاجت عبادت ته بنیہ اسی اوذا قسم رسیفتنا وحمدنکی فاسماننکی اول باق او, أو, أو باق کہ دنیا و قومن حال المیاتکم نباول الذین من قبلکم ولنذرغ للتاستہ بدی قران کی خبر داغے کسانو جمخ کیتا سنو بخاری امتنا قوم نوح علیہ السلام عادین قوم لوهود علیہ السلام او سمودین قوم صالح علیہ السلام ولذین من بعدهم ابي اپه خلق ترستو دین راغلی ها دا سوق او دا سمرو لا یعلمهم الا الله اچات علم نشته نه پوئیږي د دې قوم په حال او پشمار مگر الله پوئیږي دیوژن عزیزې کی دی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویل چ کذبن الصابونه دا خلقو جو شجری بیان کړی دی کنه نو صبونه بیان کړی دی چه ادمه علیہ السلام ته رسول دی او چه اسماعیل علیہ السلام ته رسول دی او چه نو یذادی ذروقوی لی زکلاوی ذی نپیژنې دی دی نذی خبر ذ قومون اغي باندې معلومات نشته په تاریخ باندې لا ویل ال عالمهم الا الله تاریخ اس معلومات دي معلومات ته 파ره لري دلیل کې نشي پیش کوله نبوييږي په حال د دې قومونو د امتونو باندې ايسو بغیر دال لا نام صرف دا حال وره خان دا دا تول امتنو حال لده خبره ده اصلی خبر دا دا فیده خبر دا جات ام رسولون بل بینا تیراغلی او دیق امتنو تا پیغمبران دا دی پدغسی واضح بیاننو او دلیلنو سرا پردو ایدیو پی افوائیم نو چه کل آگی بودر دا بیان تا نو خلق با پاس دا نو کی سونا داغی پخلو بانده چه بس دا خبر مکاو دا دی خبر تاجت نشتاوی ردو ایدی هم دا حال او فی افوایم پخلو د پیغمبرانو چه مو بیاناوی بس دا استهزاو کنه پورا پاگی پور ادویم دا هم دی چه دی خلقو با پخپلو خلو بانده لیاسونکی خودو او پیغمبر تبے اشار کولا چخلبان کا مبيان اودا خبرې مکه او بس په مونږه خين لږي وقالو اوبي ان کافرنا بما ارسلتم بي اي کته مون تارس وک کافران را تا وکنا بس مون کفر کو نه منو اغه خبرې چې تاسو را لګل شي وي وئن لا في شك مما تدعوننا اليه مريب ا مونږه پوشکيودا غي مسالين چې تاسو مونږه غوې ترابلهم او دا داسې شک نه دی چې انته به زمونږه شک لري کنا هغه چې مونږ بیا بیا په شک کې غرضي مريبن فشك صفته دا سې شک چې مونږ بیا بیا په شک کې دا دغه قومونو خبره واخا جوابه ما بس نور سموایه او مونږ نه مانو ستاسو بخبره کې زمونږ شک دي قالت رسولهم او پیغمبرانو په جواب کې افلا شک دن لافظات کې هم شک دي الله جننه نه نه فاده لري او یا د الله په توحید کې هم شک دي چرا لا توحید نہ منی فامشرکی ابللا یشق فاطر السماوات والعرض الله خدا سی کائنات پیدا کړی وی چری توغور نو شک بدلری شي اته د ما شک نه لری کیږي فاطر السماوات والعرض اغه الله چې په مثال پیدا کړی آسمان نو ځمکا نذي مثال نشتا يدعوكم ليغفر لكم او غتاسو تداوت ترقيذ توحيد چ توحيد جماع امن او سمرا بيداي چ ليغفر من ذنوبكم چ بخنو كتاب استاد گناون استادوں سمرا خست سمرا توحيد يوا ديم الى جلال ارسطو با گیتاسو اغنیتی مقرر شوی تا چسو ملیت تاسو لهمر لی کلی دیم دا بلی فیده دا پکی امر با هم پک دیر شی اکا نمان ایخواب آزاب راولی بیا خوا ناقا خو بیا نیتا دا دا اللہ پل اختیار دی دوال فیصلی کری دی دا دا پیغمبرانو جوابو دا پیغمبرانو جوابو چیپا اللہ کی شک مکوئے ہیں؟ دا اللہ پا توحید باندی دا اللہ پا وجود باندی اسمو کی اسمانو قالونو اوی قومنو ان انتم اللہ بشرم مثلنا نئے تاسو مگر بندیان زمونگا پشان پخپل ازان لشک پیدا کینو خود بد شک نه نو خوا نئے تاسو مگر بندیان زمونگا پشان تریدون ان تسدونا ای پیغمبرانو تاسو دا غواړی چې موږ منګې کې یو موږ واړو یم ما کنه یا بدو ا پابون نه تا دېنا چې عبادت به کوم شرانو زمون دا وی आले هونه فاتو نا بسلطان مبین راوله موږ تاسو دلیل واضح او او چې تاسو دیلا نیارا غلی چه مونگ تا دین بیانوائی زمون خیر خواهی تاسو دیر زمونگ زم خیر خواهی زمونگ زم تبایی کوای او دا مشرانو دین توبا توبا تا دی خلقو دا دم رخو بخان چه دا اللہ غلی دین پر اغرزاؤ قالت لهم رسولهم بیاوی دیتا پیغمبرانو دي دی. اِن نحنو اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بېلکل چې څنګه غواین نو اقصیو مونږ خدای نه دی ویلي چې مونږ ملایکو یم همغه چرته نور نور اني مخلوق یم نه مونږ باندې یان یو انکار نکړو دو شریعت نه هغه با جاهل قمقل انسان چېږي د پیغمبرانو د شریعت حسر سره ان نحنو نو یو مونږه الا بشرون مثل کم مگر بندیان ستاسو پشانت بندیان چه تاوست سنگئئن دغسی مونگئیو تاسو پیدا شویئن مونگئوم پیدا شویئو تاسو ملوی شویئن مونگئوم لوی شویئو تاسو مقرک گئوئی مونگئوم تاسو بیماری گئی مونگئوم تول اعداد تا تو مونگئو ستاسو یودی کنا دادا سرمانو دا یوم قدیمه کا و دا بلا مقادمه نمان چه تاسو چې چه بندیانی نو آغا پیغمبران نشی که دی نا نا ولی نشی دی پورا خبره چې دا چه سعیی نو آغا مانی که نا و چه غلطه ای نو آغا نمانی نو و دا خبره د قومونو سعیی و چه چې تاسو تایوی چه تاسو خودمون کشانتی بندیانی ناگیوی بلکل دا خبران پا گل موږ مون کستازو پشانتی بندیانی ودا بلا خبرهم غلطا دا کدام مرسر سیکلن باس چه بندیان پیغمبران نشکی دے ولی نشکی دے ولیکن الله یمنو علاما یشاو من عبادهیم لیکن اللہ احسان کئی کنا فاغچا چاہ چوارید اخپلو بندیانو نانو پیغمبری تا خدا اللہ احسان دے نو دیری پیغمبران کلی یمنو احسان کهی پا علامه ایش آمین با او دغا سی چاله پیغمبری ور کنو پاگیه دغا احسان شو او بیا پیغمبر پسی روستو کار روانی کنا اغا چې دنیا که دین خورین جور و سرمومنان و مسلمانان پیدا کی گئی بیا دغا اغا دین خلق پاگی عملو نکی که, که, که, که کتابی کنا نوغذ ذکویو په داغې تلاوت کیو داغي باندې عمل کوي دا ټول احسان کوي زکه حضرت سهل وی چمنو علامه یشاو بیتلاوت القرانه دل لدل وی احسان داره چې وبند له ځا طاقت ورکو چې وا قران لولي ددل وی احسان دی الله احسان کوي په چې جووالي د خپل مګ تاسو دا غویا چې معجزہ راوړین او دا زموږ کار نه دی ما کانلنا نا سیه کوم وسلطانین ندی زموږ په اختیار کې چرول او تاسو تا معجزہ الا الله مگر د الله په حکم سربکیږي وللله فلی توکل المؤمنون خاص په لوان دیات مات کې مؤمنان فما لنا الا ان توكل على الله او څه مونږ مني کوي د دینه څه دي مونږ نکو په الله باندې وقد هدانا سبلا لنا الله مونږ تلاري خوتري دي مونږ څه پتا و مونږ څه تلاري نه یې معلومه الله مونږ تلاري لاري د عزت خو وینو ولا نصبرن على ما عذئتمونن امو بخه مو خاصبر کو په ها غسو چې مون مونږ تزار را کاوې هم کاغ تاسو دې جبې کا تاسو دې لاس بس مونږ کار وسی و نصبرننه مونږ چې رسیدلې تن الله کو دمون کار صبر وکړو وعلى الله توکل المتوکلون او خاص په لا باندې دیاتمات کوي اغا خلقا جا اعتماد كون كي دي پا دفع دا ضرر كي جسوك دا غوالي جزمان دا ضرر لرشي زده مصيبت خلاص شم نوال توقل لكي سبر دي كي بس وقال اللذين نكفرو لرسولهم نبعوه اغا كافرانو قومونو قبلو پیغمبرانو تا غساة او لالا حسینا کار ددي خوبس دغه اخري خبر اي لنخرج جننكم من ارضنا من بوبا ستا سولرا زمون دزي زمکه نا او لا تعوذن في ملتنا يا بتا سو قبل و زمون غدين زمون دين تبارازن <تصح> تفسیر کشاف ہوئی العودو بیمانس بیمانس ویرورتی عود مانار آگر زیدل وہ کثیرن فی کلام العرب کسرتن فاشیتن تد عربو پا کلام که ڈیر زیاد چھ عود مانار آگر زیدل تا سبر آگر زیدل تا په اوه مروم د قوخت کې ووهړدي پ غبررانته خپل لی کن نوالی مینا چکک شو ز ظالمان حالکو مخه د نیټر راغلی دا اجل راغلی مخمونږ خام حالکو ظالمان اوله نس کې نن ل کومل اردمې بعد او تاسو پاتې کوم پهې زموک کې دینا د یاض غې تهوي الله و نه ځکه دا قانون دی دا په سره د الله چې دا لیمن مخفه مقام پهاف الله دا د هر غه چا سره ده چې ریږ زما د ملاقات نام او یریږ زما د عذااب نام چې دا یری سره چې قیمت کېله سره ږو نو دا ریږي او دعال الله ذاابنا نو بس الله رب العزت وای چه زده وخت په لواد دی خلق او سره کوم دشمن به هلا کوم او دی و فریدم واستفتحو کی و خراغه نو طوله غلانا سوال کو چه لامون غ غالب کی مون له فتحرا کی خوا. قومونو وی چەڵامونګه د فتح راکي په دې پیغمبرانو او پیغمبرانو وی چەڵامونګه غالب کو په دې قومونو ولې اریو ځان ته په حق کوي نو ټول سوال کا و وخا. خابا کل جباران انید دا. نتیجې زاشوا چروا شوا هر یو سرکشه عیناتګر زور نکاره غست کنه ام او غوتی سانډولي دې ته جبار جب ویخه غوته سانډي او عنید چې د حق سره تعصب کوي او عینات کوي راغاله اخی من ورایی جهنم چرسته ددنه جهنم دې یا مخیتا ددنه جهنم دې دواړه راضي ورا لفظ د ازداد ندې ابو عبیدوي ابن سکیتیوی چې دا د ازدادونه کبير کې نقل کړی مې وراي نو کاري او چې دمو ختا جهنم دی چې ورزینو په جہنم بورزي אביه چې مورشي نو شاته جهنم دی ویسقامین ماین سویدین سکولې وشی په د باندې او په او په ندی ونی زوی دی سودید یڅ جرعه وو چې ګټ ګټ بیس کی ولایقاد یوسیوه انز دیني چې تیر شي د مړینه وايته الموت من کل مکان او راضی بد ته موت او د هر عذاب نه هر څو ځکه ولور کول شنو به د موت نه کم انیخه هر ګټ چکی نه به مرګی د زهرو ګټ ته وی کنه په ما هو او به مئیت زېخو ممری نه کنه ته پیغام شي ومن ورای یا او د دې نرستو اپلا عذاب دې دی ډیر غټوم هر یو د بلغه غټ عذاب او سوال پیدا شو تجدی جب جبارو انی جوړ سمونځو دسنو کړي دی واستش جبارو و دو نا خامخا انسان خود دنیا کی بے عمل انشبات که دے کاغا پخواهو کاغا وست دیخا سردخ پل غلط عاقی دینا دا شرکنا منزونام کئی پکیو حجونام عمر پکیو کوي ار کال او نورم ډیر خیراتو نا جمعاتو نا گندر سی مچه ادیغ نلاو یا غا دلل شو مسل الذین کفروا بربهم مثال او حال د عمل داری کسانو چې کفر کړل دی په خپل رب باندې اعمالهم داری غدیر عملونا جمع ذکر کړه چا ملونه غدیر ذات ته که معلوم ورسره نورم بلا سره ذکر کړه تا په ملونه باندې رسکار کی ناګه عملونه سوشو کرمادن اغيره شو او شرک خور دے کناخه شرک سچاکی خور دے پک کرمادن اشتدت به الريح اغه پشان دیری شو او داسه یرا چې سخت راشی پاغه باندې طوفان فیومن عاصفن پاغه رباندي چې ساس کې بکی نه یی و نا غی توفان ته رټینګیږي توفانی شرک توې ښا چې شرک هو توپان دی دا چې راځي نه دې ته چې مونږ زو زس ختم شو لا يقدرون مما كسبوا علشان اس لا سیتور نشو اس پېډه او نکړه اداګي عمل چکړې و حاضر نشو کنه ښای لیک هو الظلال البعيده دا قران چیا دی کنا جدا گم رہی لری دا نوغدا یادی چا ملنے امتباو برباد شو دا گم رہی دا تی رلری دویم باب او بارے کی قیامت اته نه ګوره چې به شکل پیدا کړی د اسمان او زمکان د دې خپل حق د پاره چې یو توحید دی دومره ضروري مسأله اخلا قوی دا ضروري نه ده الله یو ضروري ده کله ما خزموکه اسمان دې پیدا کړی او چې تاسو نه مننه نو تاسو بل لري کومه ما تاسو کار نه یې شی یوه یوه کوم قال الله تعالی تاسو بل لري کې د دنیا نه اړو بزان بکوونه شوه یا ته خلک جدید و.. او ربولی دنیا ته نوې خلک ارسوې و.. نیوي نیوې اخذیبې نیوي خلک بوتوي عملونه به هم نیوي وېدا سے عمل هو چانو کړي <تصفيق> به جدید اخلاق به بل او د دنیا کاروبارونه به ډېر بهتري، ډېر د انصاف، ډېر د در چغلې وب پکې نه ییږي، وب تونه پکې او غلا غلتی وب پکې نه ټګي ټوري وب پکې نه ییږي، تا ته پریشان نش نه خلخ د چې دا وسنګ خلخ چني پکې نه د موحدین دي کنه؟ او تیسیر باو کا کتاب دې کی داولی ته په خلق دا او ته د نور مسلمانانو کې نو ټول پيور دانګ باندې ویچې یا ټول خلک خراب دي ټول خلک نه خراب په ما ذلك على الله عزیز او داکار دا کار په الله باندې څنګه ران نه دي دا ترسره کاږي چې دا زړه باډی لري کی انوې باډی پیدا کی اخلاق به موې ښا څلیدا نوې نوې خبرې واورې دا خبرې چې تاورې دي نه دا قرانوموي کنه چې خلق پوم نوې خبرې به هم نوې کارونه ويم ټول الله یې دا سه خلق براول او برزول لل جميعا ربو سیزا خلق رزومکنا تقبروننا الله تا ټول په یوزې ته قیامت حال فقال الزعفاؤ للذین استكبرون نبوی دقا کمزوری فاقل کمزوری دا مانا بدنن بینی کمزوری بدنن خدا غی ما شا اللہ پھر غٹ غٹ تھی فاقل کمزوری وجہ زان لکیر کا فقیر زان لینس کولی شو نیس ویلی شو هاو تاسی بایر ایده چه؟ آیت بینو شویلی که مونگ تا ایجازت نشت امیر سیبنا لیلزی نستک برو زیبو اوی داغا مشرانو تا موتا برو تا چه غیبی زان لوی کلیو زیبو اتوین نا کننا لکم تابان مونگ خود دنیا که استازو چمچیو تازو تابیو فَحَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ, من دا کی دا عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيءٍ نَنَن سَكُولِ شَيءَ کَنَا کوم دې را سخت تا دوي کنا نو يتا سو لری کونکې زمونږنا د عذاب د لا زرا غونتی قالو نؤبوي الله ول هديناکم کچره مونتلا ہدایت ایمان منګ راولې وې ده دې نا کوم نوسبه مونږ تاسو ته ایده کړي ولار بمدار ته کولی واځه جنت او هم مونږ ته بخبل نه د معلومان تاسو ته وسو کوي داغه لار معلومه ده ځان سره خلق روان کړي وې خپل کتابدار او خپل کشران او خپل شاګردان وګوره د چې غ دنیایا ک ایمان را وړی اولارې <سؤال> مونې وه مونږ د ق سوالی نه بربره د په باندې اج نه کومونږ چې غیر وړی وو هم صبرناو کومونږه صبر کوو بس نه په صبر کار کېږي نه په چېغ کار کېي ماله نامې مای نشتې د پارهخ لا نودی سره ډیرر زلو <سؤال> مو شوو ډیر زیاتې او سره <سؤال> شوی <سؤال> دی ټول مرز مشریانو هو ژوند دي داسې تیر کړيو چې بڅ دې زی موارضیه دي دار خبرې نو عمل نه وکړي اې څه نه او چې خبره مشریان لرا له ناغي انکار وکړي چورلګ چې مونږ نه یو او بل کتاب هم وایي چې مونږ تاسو نه خبروم نه یو چې نور زینو کی راضی کانا من فرنی خبر ستاس دی وې چې ولې نه خبرو مونږ بازار تلو سلام باوم کو په نور وختونو کې نن د جمعې په شپه خو بازار تلو هم خرګاډي وام د کړیو چې سلام لزو او تاسو به مور خو په خوب کې وایم نو یې لیدلې په خوب کې براتله ولی تاسو بشنی جامې غټ پټ کې همسانو سره څنګه وایي چې اموږ غنېږي به وایي چې دا مونږ غنو زمونږ همسانښت مونږ سره نو راتره دور غټ پټ کېشته او نو زمونږ بشنی جامې وې تاسو وې تاسو شیطان لیدلې دا جګړ والی اوشني جامي اوستي او غارته د ملک او میره چولي تسبو غټي او نره او سپينه تورې او او زاسې زان له ټوپه او کینوم جوړ کړی ده د دروازو ټکونه دا, دا شيطانو ناغه پسې برابر شي دا ته نو را راو شي ټول هغه ته برابر جام شي چې د هرڅه کړي جامون سره تاکړي دي اوس به مونږ زمون تپوس کې نو وقاله شیطان نو دا شیطان لما قضې الامر کله چې فیصله شکار جنتيان جنت او یان جهنم او دیبون تولب جاننم كي شيطانم ناغب واتوي إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّمْ بِشَكَالِ اللَّهَ وَعَدَكُلِ وَتَاثْثَرَ دير الرشتية وَعَدَهَ شكرا إمانم راولو <تصفيق> لأن شكرتم لأزيدنكم نبت زبان وبخما وَعَدَكُلِ وَتَاثْثَرَ وَوَعَدتُكُمْ مَوَمْ تَاثْثَرَ وَعَدَكُلِ وَا فا اخلفتكم نزه دغه خلاف کوما زو دغه وعده پابر نه ما 파 تاسو سر دنیا کې وعده کړیو کنه فا چې دمو شرعنو طریقه مو پریده زور دین راتینګ ک او دا ومنه دا ومنه عقیده میں تخول وکنه مانښت کي وې نظراني کوئ سارول وګغونه پرې کوي نه کي پکې دامه او تول ویلو کنه فاحلفتكم زنمنن مستاس خبري زخلاب کوما دنیا کي عمدو خلاف کړو اول ابو جہل سرشم په چې زدي مرګره ما نو نشته رمونه ولی دنو بیا روستوا پسوی زنه ایمپکی دته خداکار وکړه پما کان الی علیکم من سلطان او نو زم ما سزور او غلبان ما پزور نیولی و الا اندعوتکم ما تاسو صرف دعوت تر کو پس تجبتم لیم نو تاسو ما قبولتیا او کړن رزي کی زګنن ګارم کو چ خپوی ده چې دا شیطان دې دا گمراه ده دې چا تصېلار نه کوي او بیا هم په ما پسې راتلې به دلیل هم زما خبره منلی و فلاتلومونی ما ملامت کوي ولوم وان پس کو مخبل ځان ملامت کوي ما انا بمصرخکم نیم زاستاسو فریاد قبل اون کې فمان تم بمصرخیم ان تاسو زما سفر قبلو قبولول شي مخ لاسول شي دې یازاب نه اني کفر ته بماشرک تمون من قبلم زه کله منم چې تاسو زما عبادت کړې دي اعظم د الله سره شریک کړې په دنیا کې یو دامان اني کفر ته بماشرک تمون من قبلم زي کوم داغ سنام چتازو شریک کړی اند الله سرا په خوا په دنیا کې بالکل انکار کوم ما اوتاز وبایې زور نو اځه ماننه انی کفرتو بماشرکتومونی من قبلو ما په خوا کفر کړیو دنیا کې دا وی خبرینه چې تاسو ما شریک کوئ الله سره پاږي کې نه انکار غړیو تاسو ته معلومم چې شیطان گمراه دي او الله پلانت کړی دي نولی لي ما په سراتله ان الظالمین علهم عذاب الیم بیشک ا ظالمانو د پارا عذاب دردناک ده او دخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات او داخل بکلی شی که سان چی مان راول عمل نیکلو نیک او جننتونو تاجې بهيږي بلان دي داغې نه يرونه همیشه وی پاره کې به اذن ربهم فحکم دخل الر بصرا تحیتم فی السلام او دا دی خبری او دا دی ملاقاتو جنت کی پسلام سرائیم دا دی جنتیانو خبری سلام انا سلام دریم باب او پاغی کی مثال علم ترانگوری تو کئی فا ضرب اللہ مسلا چسرنگ اللہ بیان کرده مثال کلمتن توییبتن کشجرتن توییبتن داغې کلمې پاکې چې کلمه توحید ده د دې مثال د سسر ور کولې دا یو ني سره چې غړې را صفائی اور ډېره قیمتي وي ډېره برکت وي طیباتن اصله ثابتون چې مونږ کې مضبوط ته څوک فزول نشي د دنیا طوفانونه ایس وقتا نشیویلی و فرما پی السماعی او سانگ داغی اسمان ترسی دلیدیم داده دا مومن حقیده دا کنخوا داده پزلو که او کلمات و ایبا و کلمات و توحید چی دا او دیر مضبوط دا که پا غیر سمر توفانو نراشی شکونا و شبهات واغنخ او چسا عمل کئی نو دی په پا برکت سراغا قبلی گی اللہ تعام اگر دیر برزی عرش ترسی دیو جنہ صاحب دا بحر کیا حیان چای فی فی جہت السماعی فی العلوی او چتوالی پا معنیوی لگی کنا ناو خدو اسمان دا پاسه برزی ملائک عمال اولی اول تا کی داخل اکی اردی کلمی پوجبان تو تیوک لہا کل لحین اور اولی دا خپل میوي په ہر وخت کې بیزن رب بیام پا حکم دا خپل لب سرام دنور ونو میوی خوچرتا کال کی او زلی یچ دی رب م وقع نو دولو او دا داسې وونه چې توتیو کوله كللهین هر وخت ددي میوي دي وې دا ټوله بعدات چې دي دا د هغې کلې سرات که نه پهضررب الله امساال لنا بيعې الله دا مثال نه د خلکو د پاله الله تذک کارون د د پاه چې ديتن عرات او مثالو کلمتین خبیثه او مثال او حال دغه کلمې د شرک ک شجرۃ خبیثه په شاندارونه او د هغه بوټي دی چې وړیر زهریده دی خبیثه قنیوم طریق ده بنیم خراب ده شکلی هم داسې دی, داس دی چې رؤوس الشیاطین راضی د هرڅونه دله ذکر کړی او داسې بولټې دی او داسې ونه ده ن توسط من فوق ارو دی چې ډیر پر ده مضبوط نشته د په ځموکه کې په مخ د ځموکه باندې پرته ده من فوق دی ماله هم من قرار او نشته د هغې د پاهسهکله کو م د شیرکه آقییده ده و جماعولي غونتي سو دلیل دې پیش کوم او سو بیان دیو کوم رد دیو کوم نو بس هغه ختمي بیان او زړه ځوان می شاله نو شيو عقيده د شرک بلا قرار يثبت الله الذين امنوا مزبوت ساتھی الله کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابتي پداه کليما توحید باندې په حيات الدنیا په دې ژوند دنیا کې هم او په الاخرتی په اخرت کې هم اخرت کې اول مراته قبر دې چې خبر کې الله انسان په مضبوط مزبوط ساتي نو سوال او جواب صحیح ور کوي جناب علیہ السلام په دا وخت کې وی چې دی خپل مړیل لپاره سوال وکه په دې وخت کې چې الله په سوال جواب کې استقامت ور کړي د په دې کلمې سره د په قبر کې هم استقامت سوال جواب صحیح یا په حشر کې تر اخره پورې دا ردی قولی ثابت پوهه چې کلمه توحید ده وَيَفْحَلُ اللَّهُ مَا عَشَعَ وَاللَّا غَكَارْكِ چُوْغَارِي صَلُو رَمْ بَاب اوغی کی تخویی پی اخراوی اب یاور پسیب دی مسئلہ باندی دلیل پیشکی علم ترانگورتو الى اللذین بدلو نعمت اللہ کفرا اگه خلق تاچ نعمت دا اللہ بدلکو بکفر سرا نعمت دا اللہ سو قران نعمت الله پیغمبرو او قوم دا قریشو چې الله او تراولې پیغمبر او نازل یې کا قرآن ادي پاغي باندینکارو کو کوفران واحلوا قومام دار البوار او وی غور ذقوم خپل ځان سره کور د هلاکت ته ارسوشه دار البوار کور د هلاکت جهنم دې داخل بو شیغیتا او دیر بز زیدو سیدو اس مانا کی چو بدلو نعمت اللہ کفران سمانا دا و جعلو للہ اندادا ویگردو اللہ سر شریکان نعمت تو توحیدی بدل کو شرک باندی نو آقبت سشو عن سبیلی آقبت داشو ګومرا شو د صحیح لارینه یا خلقی ګومرا کزان سر د دیننه او د کتابنه قل تمتعوا او یو تا چې پیدا واخلې دنیا کې تمتعوا سمانا او یی خو سناولې دو په دغې شرک د دنیا ډېری مزي ډېری خوشاله وي او ډېری زاده وي ډېری فراخي وي نو الله توې په دې شرک باندې مزي وکې تمتعوا فان مسيركم الى النار بشگاه تاسو راتل چې دی جهنم تدې پول يا عباد الذين امنوا اوایا زما بنديان او تاسو مؤمنان دي يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقنا سررا علانيا جمان راور دی نو یقیم الصلاۃ پابندی دی کې دمان او خرج دی کې دا مالنا مال نه چې مون ورکړې وي سرن ک په پټه باندې والانیت نو کفکاری دا لایز طریقې دي خو دا نه دی چې دې یخی دې ځنل چې دمرګ نه پس به ما پس خیرات ک نه نه نه من قبل ایات یومن مخ که مخ که دینا چرا بشی او رض لا بیعن پی ولا خلال چنه پاگی که بیا سودا کی گی چبه پیسو یا واخلی سودا بکی نکی انا پاگی کې دوستی په کار رازی نمال چه دی داوست پا جون که لگاوا حقید الائل ذکر کئی او چه راعت که کم تیرشیو کائناتو ذکر خداینه ترقی کوي چې پیدا کړې اومدي او تابعې دي الله الزی چې خلق السماوات والارض الاغزات چې پیدا کړی یې اسمان نو زمکان وانزل من السماي مان او نازل کړی د اسمان نو په اخرج به نفس دی را استلی دې په دې سره منا سمراتین دېریمې وی رزق لکم خواه استاسو ده رزق ده پارا لکم لکم شماره ده گورا اللہ ایدارس استاسو دی ما جسو پیدا کلی استاسو ده پارم پیدا کلی رزق لکم ده رزق ده استاسو و سخرا او تابدار کلی ده ستاسو ده پارا او دغه غصه اگه لسجيريا په بحري به امره چا چاليږي په درياب کې دا الله په حکم سره دا په امره نه الله وي هغه سبب ته نسبته مو کا وا چې دا په سچاليږي په ڈیزلو کبا پټرولو کبا کويلا کبا ګېسو نننن دا به امره دا الله حکم چلیږي زکه دغه تاسو باب ویلی شي او اسباب څه پیدا کړی مسبب څوک دی الله نه بس به امر هي نه اسباب هم دی بل چانه دی دا کیس ولاته پیدا کړی دا ڈیزل ولاته پیدا کړی دا ټول دا, دا, دا, دا الله حکم شو وسخرالکومل انار او تعبیر کریسټ او ز پارا نهرو نا په دې دنیا کې وسخرلکم الشمس وال قمر دایبین او تعبیر کریم مقرر کړی اساسو د خدمت لپاره نور اوس پوګم دایبین چې په خپل پوره ترتیب باندې روان دي خپل منزلونو کې پر خنراولي دایبین د دا اب څوت ویل شي چې اوکار کې وقف نه بس مسلسل رواني دغه سور یوسف کثیر شو چې تا دراونا 7 سنین د ابا وکاله و تاسو چوټي نه کوي وګوره بس کرل بکوي کرل بکوي کنه دلته معنا يد اباني في سير رحمان امام رازی وای دی په خپل منزل کې فرق نظر راوست او ifadeته ما و تاثیر ایمان چې کومه फायदा الله انسان ته دین ورکوینو هغه کې فرق نه راغله دایبن دغه په عادت باندې روان دي وسخره لكم الليل والنهار او تابع کریستال پارشپا اورز الله اذاخذ اشمار نه دی دا ز اشمار اخو وا اتاکم من کل ما سالتموه درکړی تاسو له هر غسو چې تاسو د الله نه غوښتوم سوغړین نو الله درکې کنه هغهم درکړی دی ورسره دی چې وما لم تسالو او چې تاسو نه دی نوم د الله درکړی چکه موم غوختي دیغام او چکه موم ندي غوختي نوم ټوله ارسداله درکړي وین تعذو نعمت الله یکداش شمارتا سور الله نعمتنا لا تحسوام دا خبره یې پوره کوله نو زوره نعمتونو تا وګورا الله رب ال عزت او دې انسان دینه شکرې تا وګورا ان الانسان لظلوم كفار دا به انسان دی یو خواغو چې مخکي ذکر کو چې صبران شکور چلوید چې بځیکه عبرتونه دي فل کل صبران شکور هغه مؤمنان هغه ته کې ذکر کړو او دا چې ذکر کوي ظلم او کفار نه ناشکر انسان دي کافران ډیر لوی ظلم کوي ان دی وخ په زبان باندې او ډیر نشکرې کوونکې د الله ز نعمتونو وایز قال ایبراهیم د مقابله کې ذکر کو چې صبر او شکر وګور کنه تا خو ظلم او کفاره ليزو په دنیا کې صرف د غنځي چې دنیا دین اړه کا نه صبر او شکر په کوم شته دی یاد کا چوی ابراہیم د امن چمکه ما زماوا د توایوغه وخت کڑی و چې کلمہ کا باز شو زکہ یا ذل بلذوی وجنوبنی و بنیان بچ کمال را ګار قسم شرک ده چټیر مشور پاغه کې عبادت د بوتانو ده دا کې مشور د نزکه قران تکر کوي ته کده یو دنیا دین نه خالی کې ښا وسوم خلق بوتان یې کې دي کناخه نو چون نور شرکیات تي و سره دا وسره و مشت دي بوتان خو پکې چاليږي ان ابدل اسنام اگر دې سوال دې ابراهيم عليه السلام کې صحیح مته چې دی کې شک نشته دې چې ابراهيم عليه السلام الله ز شرک نه بچ کړي او هغه خو دې شرک د ماتولو لپاره دنیا ته راغلو نا غبيه او شرک څنګه کې سوال نه پیدا کیږي نا مطلب یې مونږ کې ته مونږ تاوري تا چر ویلی دی پا دعا کی چو اجنبنی و بنی یعنی عبدالاسلام یا ما ام بچ کی از ما د ام بچ کی ده بوتانونا ده قبرونونا ده درگاهونونا تا چر ویلی دی یرنبی دیویلی خوا پا دیمواشرہ که بس وقت سو السلام قواجت نو کو بیا ام اغسوال کئی دمره ته دا مسله ضروري ښکاری او ته چریدا سه ونوي اګه سوک د ته وای چیردا دعا کوخه تخنوري دواګان کې یو غوري چسوي چونډی را پې پته نه لګي خدای دعا کو ډیره چې اللهم ذ شرک نو ساتي زمو اولاد ذ شرک نو ساتي دا هر چا له بګار دی په هر وخت کې ولي ابراهيم عليه السلام ویو اغه تاسو زاروراته پیغمبر دی او امام الانبیاء او رئیس الاول موحدین دی هغه وی نو بل چاته عزت نشتا دغه مدارچ ارکل چې داغه ز شه نه دا ډیر بعید وانه نو چې ما بچ کې او زموږ زمند بوتانونه دغه دغه خبره ده اصل کې نور دغه تاجت نشته چې خلق تعویل کوي جنانا سنم خو عرشی کې دیشی کنا سنم خو یواز دغه بوت نه دی ها سنم خو یي د اسړي دکانوم کې دیشی د یو اسړي ګاډيوم کې دیشی د یو اسړي زماقام کې دیشی جیداده څنګه کې دیشی وی چې لكه ده پدې اعتیماد پیدا شي زماره زق پدې کېږي نه دا شو نه خو ستاسو خبره ده کنه دا وجهه قرآن او سنت کې نشته ده تاسو خپل فکر دا دا دی دیو تفقه د پدېن کې خبر هم دغه ده چې زګ ویلې چې ډیر ضرورت ته په دنیا کې انبياتول د دې د را غلي شي وي او جکله امبییه او کین نور خلق به زکه کینو دزې از اهمیت معلومی گی. او بل هغه ورځې زمانی ځان سره مرګ لري کړي دیخه ولي اولاد وزان نه نخوازای کنه چې دعا کین پاری کې کی به هم زان نه جو دعا کین حبیب و سره نم اخلی چې ما او زما ما اولاد رب نؤ النازل لکثیر من الناس ایراب از زمان دی بوتانو دیر خلق گمرا کرده دیر خلق تبا کرده دیر خلق بوتانو نده اولا سبب گرزیده لیه که نخوا بوت په بود پا دنیا که نوی که نه نو از تبایی خوبا نوی که نه خداولا سبب گرزیده لیه نسبت سبب ته کوي داره که بوتانو کی سنشتا شیطان ده دا خلق خلک گمراه کوي مخکې ذکر وشکا نه ښه نو دی چې یاتون ډیر خلک گمراه کو په یو طریقه فاطمه تبعانی هغه سوک چې ما په سرازي فإنه مننی نو دا زما د مرګرونی دی دی زما په ملت باندي او من اسوانی سوک چې زمانہ فرمانی کوي فإنك غفور الرحیم مسواله تکیید به نه دا مطلب شکان پریلا مافیو توکې زکه چې ته بخون کې مهرباني نه دا څوک دی اوسو کوئی جاه نه مطلب ایسیان فی مادون الشرك چې شرک نه کله خاص نور ګناهونه نکړي نه دا پاره سوال ځای دی کنه نو زکه فین رحیم اذوین دازې چې من اسوانی ثمتابا چای چې زمانہ فرمانیو کړ په دې عقیده کې خو بیا توبه ويستا توحیدیه قبول کو نو الله ته معفيو کې ځکه د بخون کې مهربان دی دعاګان کې بیا ربنا ربانا ربانا دا سلام دا کنا تا چې دورا یذیکړه نو استاد ضرورت ته اجازه تک ایبراهیم علی السلام ضرورت خو دې بندا دا خو بیا بیا قران د دې د پار ذکر کوي چې د انبيو تزروع مونږ ته بیانې ربنا اره وزمونګ ان يسکنتم من ذریتي ما خو را کړو چې د ما سوم را وس ما پرې هو دل په اولاد د زړه ټوکړي بيواز ان غير عزيز را ان ودا سيو کندو میدان کې چې نپکی وبښتا نپکی واښتا ندا فصل ولا کنا عین ذا استاد کور سره چې محرم دې معزز دې دامه پرېخو دستا حکم نو بس مؤمنو او سرین ذکر کوي چې ګوره بل څوک دا کارونه کی ابن عربی وای داغه وخت 600 کې تیر شوې دی مان وزلی شګرد دې نوګه داغه خبره کوي کلهغه سوکلی دی لیک نه خپل وخت کې چې تر دې خپل ماشومان زنګل تبوتلي افریخي وي تمام د ابراهيم عليه السلام کاروته هغه بنده دارس چلوغه هغه ته ولاوي لګنه او تاسو چا ویلي لا یوزله حدن ايت تعلق بهم بيد ان دي جزياتان لره چې د ابراهيم عليه السلام تورسي فیطر حیاله و ولده چخپل اولاد او خپل عيال پریزي به ارضین زیااتن پداس زمکه کی چاغي کی خوار سوزای کی اتقالن بل عزیز الرحیم او غوی چزوم یاتمات کوما عزیز او رحیم باندې اقتدا کوم د ابراهیم علی السلام په سنت نه نه او تعالی ویلو که دا څه وکړه تا ته چا ندی ویلي دا څه دا یو خاص د ام بیاو حق ده او ویلي چې ما پاره امتحان نه کړو دا غو امتحان نه وکنه رب بنائے رب زمونږ الیقیم الصلاتان د دې لپاره نه چې خلق او کما قسمه شوره کړی دا چې د ابراهیم علیه السلام هغه مشربي بي خپ او اساره حپاو او په دیبلی سره نه لګي د حاجیرا سره ابراہیم علی السلام دا تکلیف وکنو چې هاجریتن بوتلا دمر لريتی بوتلا عربو ته راوسته نا دا زاره د خوشالولو لپاره دا ادا کارو کو نه قران وی لیقیم الصلاه ته رب ادا کار مې دې لپاره وکي چې ستاسو دین پابندي وشي چې دا شار اد شي دا روان ځ اد شي او دا دین مرکزو ګرزی د ټولی دنیایا چې کن لړی که نه د خپی کې خودوځ به نه ټول کال دا حال نه دعا قله شووه که نه د د هغ ااسار دي غ قدمونه یخې دي نو خلک پې دی قدمونهکدي چې دا سواب کار دی سوفه او مروا چ پاباندیو کښتا د مانځو فجعل افیدتن من الناس تهوی الیم نو یا لا تو ګرځه د خلقو چې دې تر انزدیګی گی او دې سره تعلق ساتي چې دازه عبادت شيګا ورزقهم من السمرات رزق ور کې دې تاسو آسان رزق چې دې میو دې تعالو یشکرون دې پارا شکريه او الحمدلله وي هر کار کې بشکريه هر کار کې به الله رضاي نور سبه ني ربنا يروضمږا انك تعالی ما نخفي و ما نعلن کدا کار ما د اخلاص د پاره کړی نو تا ته پته ده نو ته ويږي هغه سبه اندي چې مونږه پټ ساتو مونږه ښکارو کوم وما الله منشن نا پتیگی پالا باندیاو زرا نا بزمکا که نا پاسمان که الحمدللہ اللذی تا دعا گانه وی دعا گانه وی که نا اور پسیح حمدوی زکتا دام دیر چاله نعمت چالا چالا ورکی خوا ادیر خلق تینا محروم دی اگی رب بناوی اگی سبلسو بلسوی پا دعا که مچالا چه اللہ دا توفیق ورکڑی چه دعا کې نخاسق پل رب نے گواری رب بنا رب بناوی چه اے ربا اے ربا اے ربا دا دیر لوئے نعمت تنو الحمدللہ پدی با شکریہ دا کل نئی پکار حمدونا او سبتونا دا اللہ دی اغزات وحبلی علل کبریم چوی با خماتا پدا سی بڑاوالی کې اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام مشر دیئے او کشر دیئے علل کی باری ہو لی اسماعیل مشر او دیبرایم علیہ السلام داتیاو کالوچ دےو شو نازوانو نابدہ والدے کا نا اچھے شل کا لطیر شو سلو تورس ان اسحاق علیہ السلام شو آو رض بند دا مطلب یي چې زو وډا شم <سلام> نو الله مال اولاد راکئ کنا په زوانه کې پینځیش تو کالو کې وادو کې زيده پاره چې کسوی نو چا اوشي اولاد شي هر کار په دغه وخت کې کې زوانه په وخت کې ها ولیکن نامبیا او شان وګورا دا لذیزه بار بیانې چې خلکو ګور د چا اختیار نشته چه تاسو دومرا پا خدا ازام زور آور گانای که نا چه او نشنو خبیاوی کلوروشین پا غیم خاپای ایمونگ خود زید پا را تیاره کلو ستونا و سیتونا و آغستی و داو کلو داو کلو داو کلو دومرا زور آوری ہے ابراهیم علیہ السلام کو چریدان دیویلی چه اللہ پا ما خود وقتیر اوز دیمال اولاد راکنا وحبلی اغیر حمد ادا کی شکری ادا کی اچھا اللہ شکر دے اوز دیمستا پر نعمت باندی شکر دے خواہ چھو با دی وقت کی دیمال از آمن راک لوں اخلق لگی آئی خواہ سوک بس بلاغری سوک بس غری چھو بڑاوالی بس اولادی آخو نبی آلوئی گئے نیس حت خی او نیس خی حزان خبری کوي. ربی لسمیع رب ان ربي لسميع الدعاء پیشګر رب زم ما چې دی غو قبل انکه دعا غانو دي حضرتي پدې سي پتونبان رسالكم ربي اجلني مقيم الصلاه و من ذريتي هر به غرز مالروم پابند مانزو پابند دين او زماد اولاد ناو من ذريتي من يا زقوي پتاو ته لګیدلې چې زموږ اولاد کې وسخیې صبح خرابې رب بنائے رب زموږ او تقبل دعا او تا دعا زموږ قبول کې مننت کو او زاری کو دا انبيو شان ده قرآن دغه دعا قبلي کل النبي مجاب حديث کې راځي او کل النبي یجاب دا هر غمبر دعا قبلي هغنا اغي خلق تخکار کې چې ته ډیر عاجزي کې ربنا اغفر لی ولی والد ای ای رب ازمونگا بخنو کی ما توم اوزم امورو پلر توم ولی المومنین او طول مومنانو تر قیامت پوری یوم الحساب او پا غرز باندې چه ادری گی حساب کتاب پا غرز بے پتہ لگی خواه چه بخنو شوی واکر نو شوی بخنو خوب آسکوی یوم یقوم الحساب زکاوی چه قیامت کی بے پتہ لگی گنا مورو پلار د زخه خنو دعا لایق نو څنګه وی چولې والدزیا او فصیرین ذکر کئ جهارا غا سوک چې سوال کئ امورو پلار تا واغه لایق نه یی زدا دعا زیپا زی په براباندې څرځه کئ مورو پلارو کنه راغي ترسی ذره خو کئ سوک نه نو ادم او حوا خو وی کنه راغي تبا او دعا که بفیدیشه ندهه دعا بازان رسی زیتا اگر کاغا دم او هوایی خواه مدوالده این امراد یوازه دو مور اپلار ندیز نیست ده جسو مراد پا مشرانو کرا غلی او لایقینو دا باغی ترسی خبر اول تلانه صورت اخیری <تصفح> چویلیو او باس خلق دا رناتا فوران می دیده پارتہ تنازل کوم نو سو توئی چې خلق جوړ نره پاسی کنا په تیارو کې خوشاله دي نبست ظلمت ان گا واه وا ولا تحسبن الا غافلن گمان مکو فالل بندے اے بندہ چې لا غافل ده دا گمان څوک یې پیغمبر ته خطاب نه لېخوم تفسیر نوې مدارک موي الخطاب لغیر الرسول اگر پاللہ تاګومان کو چې الله غافل دی حنا خو هر بنده ته وی چې یا بنده تاګومانونه په پاللہ باندې نبذې کړي خو الله یې زه ته مڼه کوم اولې هر کس موقفه سړي راضي کنا اروح الماني موي خطاب لکله من توهم غفله تهو تعالی چې چر دا واه مکړي او ډیر کوي خلکو لی چې چې خلق دې ته وګوري چې دا کم ظلمونه کويږي او دا کوم دروازې وروزي مخلوق تبا کوي نو کله کله خیال کې راشي کنوې الله بچته نه خبر و دې نه الله یې نه دا ګومان را باندېونه کوي ګومان مکه په الله باندې چې غافل دي دا کارونه چې کوي دا ظالمان ظالمون زکوې ښا چې د خلقو دا وهم د دې وجې نه پیدا کی چې ظلمونه ډیر شي انما يؤخرهم بشكل لا تستقري دي او استقيه الیام من اخر روزی تاسو ښخصو به لبصارو چې د ډېر هیبت نو بګستر کی بار راوتی ښا او دا وسوم علامات یې چا باندې سخت نو زور ټول سرګو لراشي سرګی بار راو تشخص دا ده شخص نه ښا شخص ته شخص ولي وی زکارسو کې ویني کنه ښکاری کنه پرې خونه دی د بار را د حیبتتهجه نه مو نه منډی بوي محشر ته مکنی اوسییم او چتهونکې به خپلو سرو لره برهبره بګوري لایرته دولییم تور په هم نه په کېږې ځې طرب دسترګ واف یدته هم هو او در زګ نه دی <تصفح> چې دروازه و میاشتای کی برابر برابر وګوري دا د باطل پرسی دی. ا دی دی په دغه سروانی ښه کولی زړونه خالیو کنا یو معنا حوان <تصفح> ل سفیا خیرن سیمان پکینو ساقضا نوا نو بس دغه شنو وانظر الناس اویر و خلق یوم ایاتیم العذاب و داغر وزنا چرا شدید عذاب و اقول الذین از ولموم ظالمان خلق خواب ربنا ووس ربناوی دنیا کی نوی ایراب از مونگا خیر نائلہ جلن قریبن مونگل لگ وخ نور راکا اگرسی پخدائبان زور چلی خواب رستو کمونگا عمر دے اغن 18 اس دیتا ولی سکار دے نجيب دعوتکان چستا دعوت قبول کو چتامون تويلو په صورت رات کې وسوار لسما یاد کې چلهو دعوت الحق مونته سپتاوا چلال رب لنا حق ده مونږ هنر راه مدد کولو نج استا دعوت قبول کو ونتب الرسول او استاد پیغمبرانو تعبیداری حکمونو غپو شو چې مسالم داتو وی هر څوک دا وی د مرګ په وخت کې ها چې مساله دغه او همون غپو نشو اولم تکونو وقسمتم من قبل نو بوئ الضیتان ژولې دا دنیا کې سور وخت یې کړ نو یې تاسو چې کول په دنیا کې مالکم من زوال او مالکم من زوال چموند باندې باندې استین راضی او زموږ ټول مر چې خپل فضل له او پلار په نیک باندې دغه سر راغ با مال راغلی یو ها نو موږ چری نه خرابېګو زموږ مال باندې کمیږي د کارخانه مال کمیږي مالکم من زوال سمانا دا نه چی تاسو قیامت نه معنا قیامت فرسو کو معنی خدایم مطلبو چې زمونږه حالت به نه بدليږي ښا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا او تاسو اسی ذلي وې فكورون ذاغ الظالمون خلق کي چې غي ظلم کړو خپل ځان نو باندې نړیبره تمتن نه غستاو او ذيب کورونو کې ګرځې دو دا غي غنخه نشانه وي چدا دا پلانی شیشه دا کنا ګوره په دیوال کې لګولې دي خدای غرقت خیره به وتم کو لکھا ولیغه سره لګزل مونخه نو کړی ا ما شومان په زنګو کې الهل کړو قسم قسم کارونه کړو کنا پلرو يرونا خپل خریونا اړافي مالونه قبضې کړی دیو بیا غي ته خیره کولی بیا غ ظالم دلته ګوره داسې کار کوي دلته داسې کار کوي لو چې په الله او متظالم وین ولېم تعبرت ناغسته وتبين لكم كيف فعلنا بهم او تاسو ته هم معلومه شو چې ماږي سره سکارو کو و زربنا لكم الامثال او لایم بیان کړی ستاسو د ډیر مثال په قران کې خو تاسو ته وقد مكروا مكرهم او ذي قومنو پهل پورا زور کړو تبییک تبیونه فربیک فربونه چلو نیک د حق په مقابل ل کیم و د الله مقرم والله سره جوابو نه الله سره توړو نه الله سره دا سر طړ مر نه جواب د هلته مکر ذکر شم دل ته ځکه مکر د ته مشات و و کان مقروم ل تزله نهول جبال یو معنا اگر چوداږي غا منصوبی، او داږي را چلونا فریبو ناظم رضيات چې نړۍ ذليوي داږي نو غرونن فلاو يسنو د ما په مقابله کې ځبنده په مقابله کې ډیر وو بندا خوبته په مشرق او په مغرب کې اریدو چیرې سپر طاقت ته ځنه کې یو ګرنيټ یو شی راخلص ک نور سبته باش دي قوت یې لري دا الله یي زمو مقابله کې اسنوخه په سرينو یې دا کې د شدت نه دا دا 92 کني غوړې چې ګرونه ارشا اړولیو کنه نیت ظلمن ولجبال خدای رده شدت نه کې نه ډیر سخت او کانه ان فیشی نو ینو مکرن ذی دمرای چې غنی اړې او نړل شي د دین غرونان فلا تحسبن ان الله مخلف وعده رسله چری ګمان مکه بندا پال باندې چې خلاب بکی د وعده خپلې چیکړي واده پیغمبرانو سره ټول سره د وعده رښتیا او به شکه الله زور آور دی او بدل اغستن کې ک دنیا کې وا نخلي کنه نو یې اوراسته یوم تبدل الارض غیر الارض یاد که اغراد چه بدل باشی دازم که اپا بل ازمکیم بهتر داره چه ذات با بلکل بدل شي خواه دازم که با نئی بل ازمک با اللہ قائم که اللہ سر سکمی خونشتا چه دیر خلق درنا تنگ نه نوی دازم که با خصیفت با بدل شي ولی غرون با نئی دریابون او کندی کرون دی زنگل با نئی صفا باشی رنګ به بدل شي کنا نن نه الله تسګران نه دا بل ازمکه پیدا کئ والسماوات واسماننم دا اسمانونه بني دا خډیر وړل دي د جنت هغه خډیر لوی لوی اسمانونه په کار دي ها او برزول لله الواحد القهار رو بو زی دا خلق د ازمکه نه د پاره دا غځا ته چې وازه دی او پارچا باندې غالب دی وترى المجرمين يوم يزم مقرنين في الاصفاد او په نيته مجرمان خلک په دغه ورځ تلل شي په زنجيرونو کې الله وتعالي دی و جنانه کې خلک وې دنیا کې ډېر روانی کوله الله وی چې دلته اوس چیرته لغاو نكي نه کې سو خدا او کوي زنجيرونو کې تللي پو دې دنیا کې سرکښې کړې یو کنه سرابې لو من قطرانن کومې سناده دی به د ګګړو نه یې د تانبینا قطران قطر تانبی تعبیر شي چې هغه ډیر ګرمي کې پور سرا او حدیث کې راځي نبی له سلامي له نه اغه خزہ چې هغه ویر کوي په مړی باندې ناغتوم حدیث کراځي چې دا کوم اس باغ استول شي وتاګه شاهو او من نار او پټ پکې مخونو دی لره ور لایج ذل الله وكل نفس ما کسبت دا د دې د پاره باندې قیامت را ولې چې صداور کې هر نفس تا دا غي عمل چکړې ان الله سري او الحسابو بیشک الله دېرزل حساب دی چشور او کليو اکا هاذا بلاغ للناس دا قران دعوته لپاره د خلکو دا قران عبرت ته او نصیحت ته لپاره د ټولي دنیا ولي انذرو به سنگ نصیحت ته چو چویارو لري شهلک پدي سرا چویارو لري چې نو څه لبوشي ولي علموا پو بشکن پس باندې انما وئلا واحدن چې وېشکا ها جترواو کارساز یوه ده بس قران صرف د دې خبره ده پار راغله هغه نوري چې ویلو چې لنوري ناغدا یو خبره ده چې دا ځین سان زلتا راشي نور ناشو ولي تذکر اولل او چې بیان شي نو عبرت په اخلي دې نه خاص خلق چې عقل مند هم غولل الباب چې صورت رات کې تصيفاتونه بیان کړیو د دې خاص کړو او په سيرين ذکر کوي قرطبي واهذه الایه دالته الان اوله فضیلت ال الانسان ولا منقبته دا یا دوی په دلالت کوي چې هیڅ فضیلت او غرهوال انسان له نشته نو له مرتبه شته الا به سبب عقلی هموګر پاکل سره ولی لانه تعالی بیان انو انما انزال الكتاب وانما بعث الرسول لتذکیر اول الالباب داوی کنا چې ما چې قران نازل کړی ما پیغمبر را لې ګلې دې دا د دی چې عقل من تی نه ابرت واخلې چې عقل بچا کی نه نه غواسه ابرت واخلې نه هغه توصف فضیلت حاصل شي روئی چې صفات انسان ته حاصل دي، ته عقل باندې حاصل دي. کولی دا جانور زموږ نغټ ندي، سمره غټ غټ دي. بلستنه انیشی راتیم غول کنا، ول یغي غیزه صفات فضیلت شته؟ نه، عقل پکې نشته کنه. عبرت نشي اغسته. نو انسان ته چې فضیلت حاصل لري، تر نو په عقل باندې الله ول زموږه قیمتي جوهر ورکل دي چې دې په دې سره عبرت اغلي. او الله یچلی زکر یذکر وللالب درس ما د دې لپاره کړی دی نو ها